Då är vi live. Det här är Flammans fredagsmys med Sina Devani och mig som heter Anna Herdy. Och vi ska idag försöka prata om lite olika saker som, har, som känns relevanta för den, här, för den här veckan helt enkelt. Mm. Jag tänker att vi kör igång med en gång. Men innan vi kör igång så vill vi bara säga grattis Sina. som mycket. Vann en pokal igår. Ja. Kan du berätta lite om det? Det var min livs första pokal. Nej, men det var en, en PR-by som hade anordnat ett debatt SM, Och då var det häger mot vänstern. Och då vann jag finalen mot Mattias Svensson. Det var väldigt roligt. <laughs> vad, handlade, vad handlade finalfrågan om? Det handlade typ om staten versus marknaden. Och så här frihet för människor. Ja. Bästa ämne. Det var väldigt... Mm. Stjärnvinst faktiskt. Vad härligt. Ja, um, ja um, jag tänker att vi ska prata om lite olika grejer idag. Mm. Um, det har ju varit, förra helgen så var det ju den första omgången i franska presidentvalet. Mm. Mm. Eh, vann gjorde eh, Emmanuel Macron och eh, eh, Marine Le Pen från Nationella fronten eller vann och vann de gick vidare till nästa valomgång Så nu kan vet. man liksom bara välja och rösta på de två Ja, i nästa, i nästa, nästa omgång som är ah. nu snart som jag inte kommer ihåg när men mm. i, i maj eh, Och eh, detta det som är det stora, nya kanske man kan säga- i det här, i det här valet- det är att det är väldigt... Eh, eh, det har ju aldrig hänt- att varken Republikanerna eller Socialistpartiet- inte har varit i, i den här slutomgången. Det är alltså varken någon av de två stora maktpartierna- i Frankrike som har nått slutomgången. Mm. Eh, och det... Man kan säga en massa olika saker om det, men jag tror att. Eh, Så, Macron. Ja. Han, vad är han för någonting? Jo, men han har ju inget parti. Eh, han är däremot eh, före detta minister i Hollands, Hollands regering, regering, alltså socialist hos regeringen. Eh, och han gjorde en. Han, han har ju tagit väldigt många strider med eh, fackföreningsrörelsen i egenskap av. Eh, minister då, eh, och sen så ditchar han partiet. Jag skrev en ledare i veckans nummer, som, där jag gjorde jämförelsen med Magdalena Andersson. Eh, hur det skulle kunna vara om hon, eh, att det är ungefär liksom en, en likvärdig, eh, eller en jämförelse som jag tycker håller. Att Macron mm. skulle kunna vara, även om det är ganska taskigt mot Magdalena Andersson att säga att hon är liksom Sveriges Macron, så om hon skulle välja att gå en, liksom, och lämna partiet och starta ett parti så skulle det vara väldigt, väldigt likt. Mm. Men, och, och det här nya partiet, det, det har, har de gått mer åt höger än vad de Alltså här, det, det är, är ju egentligen inget så. parti utan det är liksom en pres, presidentkampanj. Mm. Och mm. Eftersom, det är en, eftersom det är ett ämbete. Sen så har man ju ett parlamentsval senare i vår också i Frankrike. Mm. Det som har varit intressant kanske att fundera på för vänstern är, är det eh, Melanchon, alltså Jean-Luc Melenchon, eh, som är liksom vänsterkandidaten. som har verkligen eh, Han har jämförts med Bernie Sanders, han använder sig av ny teknik, han når många unga, mm. eh, han liksom ses som en, en, eh, en populist. Eh, Liksom i, i de traditionella mediernas ögon. Han buntas mm. ihop med eh, Le Pen. Och liksom, att de är varandras här, motsatser okay. liksom. Men för vänstern så. Han har ju, en, han har ju på riktigt en intressant. Eh, eh, liksom, eh, ett intressant tilltal. Och eh, man kan säkert lära sig en hel del. Utav att titta på hans kampanjmetoder. Och liksom hur det. Det är verkligen en, en rörelse. Som jag tror. Översatt så betyder det, det okuvade Frankrike eller nånting sånt där, alltså det, det bygger väldigt mycket på en, en retorik som kommer underifrån mm. och eh, som slår mot etablissemanget. Okay. Ehm, ja. Mm. Och nu är ju frågan då, för de andra Socialistpartiets eh, kandidat Hamon i, i presidentvalskampanjen, eh, han har gått ut och sagt att, man ska, att hans väljare ska rösta på Macron. Och det har även Fion, alltså det är så många franska namn här nu. Men, men du kallar eh, det snyggt. tycker ja, men jag, jag, jag ja. försöker. Eh, jag har ju ändå en mamma som är fransklare. Eh, så man får inte skämmas. Eh, nej, men, och Fion har också sagt att man ska stödja Macron i mm. förhållande till Le Pen. Och som det ser ut nu så, så kommer det ju bli Macron som blir nästa president mm. i Frankrike. Eh, den men som han inte har gjort. det. är upp typ mellan mjölk och hon är. Som som Nej, men det som är speciellt med Macron är att han har i den här kampanjen som han har döpt till En mars eller liksom det som betyder. Jag tror att det är Annars. den heter. Men det betyder mm. i alla fall framåt. Alltså det är mycket Obama-inspirerad. Liksom. Mm. Han, han är ganska ung. Han är ganska snygg. Det har blivit en stor grej att han är ihop med en kvinna som är lite äldre. Jag såg hans nu... lärare. Ja, precis. Han Hans gamla lärare. Så jag såg nu på Expressen Kultur att det var någon som slog ut, äntligen kan en kulturtant få bli presidentfru och typ. alltså det är väldigt mycket sånt snack precis om det med Obama och Obamas liksom. mm. men politiskt så är han ju verkligen en del av etablissemanget men hans ja. retorik i presidentvalskampanjen har varit någon har liksom slagit underifrån på ett jättekonstigt, alltså det är, är knätt att det funkar, men det funkar mm. eh, helt uppenbart och, och det ska bli spännande att se hur Eh, Le Pen som ju attraherar betydligt fler, eh, eller har i alla fall gjort hittills eh, arbetare och, och liksom människor på landsbygden. De man kunde ta är liksom i storstäderna och liksom urbana eh, miljöer sådär. Eh, så det ska bli spännande att se hur, hur de klarar av det här. Eh, det verkar som på Le Pen-kampanjen att hon försöker markera mot Macron på alla... ...punkter där han är svag, det vill säga på fabriksgolvet, liksom, på landsbygden, på... Ehm... Men är inte hennes parti i grunden typ nazistiskt? Det är ju, ja... Eh... så har de liksom rensat upp ja, lite. Ja. Nationella fronten, jag, vet, jag kan inte så mycket om, om nationella fronten så jag kan säga exakt om de liksom kommer från nazistpartiet eller inte. Mm. Men... Ehm... Men det är ju ett reaktionärt högerparti mm. liksom, på alla sätt och vis. Vi ska se om det är någon som kanske har skrivit något här som man kan... Om det är någon som har... Nej, det är det inte. Men, det är kanske någon som kan men, någonting mer om, om, om med Eller om ni Leppel. vill ställa frågor om ja. vad som helst. Precis. Um, ja, så, så hur tror vi att det går i andra, andra omgången? Men han, den här vänsterkandidaten mm. Han sa inte till eh, Hans eh, väljare mm. Att stötta Macron ja, Mellanmjölk <laughs> eh. <laughs> <Nej. laughs> okay, well. och, och det gjorde han alltså, och, Precis, och det kan man fundera över så här. Är, det, är valet svårt mellan Macron och Le Pen mm. eh, Det är ju, det är ju liksom Ganska mycket eller pestelektioner Men i det här fallet så väljer man ju hellre Alltså skulle jag vara fransk medborgare Skulle jag välja Macron före Le Pen ja. Naturligtvis för att Le Pen är liksom fascist. Eh. Mm. Men vad spelar det för roll? Eller in, in, Inte för fransmännen, det mm, fattar mm. jag ju. Eh, men spelar det någon roll för oss vad, vad utslaget blir? Alltså tror du man kan läsa in någonting eh, som går att översättas till så här en svensk kontext, eller är det bara. Som att kolla på en bil och lycka. <laughs> ja, vad säger du? Men jag vet inte. Jag tänker så här... Det är ju sånt här som gör att jag blir väldigt glad att vi inte har den här typen av presidentval. Mm. För de är så extremt personfokuserade. Mm. Sen så vet jag inte riktigt hur det ser ut eftersom de har parlamentsval senare. Och vad händer när parlamentet har en helt annan sammansättning? Uh, och så är presidentens parti eller rörelse. Mm. Man behöver inte ens ha något parti mm. bakom sig. Så det känns ju lite mindre demokratiskt. Mm. Men det kanske är för att jag är van vid mm. vårt system. Mm. Liksom. Mm. Um, men jag tänker att det inte skulle kunna hända i Sverige- kan det det? Nej, att att vi, vi kommer inte få se Jimmy Åkesson som statsminister. Det tror jag inte heller. Inte än i alla fall. Men det beror ju lite också på hur... Alltså jag tror ändå att det finns lärdomar att dra. Mm. Det som Macron står för är mer av samma. Han är en status quo-politiker. Han, mm. eh, han vill snarare skära ner mer i välfärden och sänka skatterna. Alltså han är en... Han är en, en, en Mellanmjölks liksom, politiker mm. eh, Han har en del liksom, så här, Lite spexiga idéer som, eh, som handlar om Medborgarlön och liksom. alltså, han, han har en del Symbolfrågor Som, är, eh, mm. som kan framstå som radikala mm. Men han är ju En politiker med mer av samma mm. eh, Och i det läget så blir det ju Återigen, då hamnar i konflikten Snarare om så här, öppenhet eller Protektionism mm. eh, hon har en, en stark, liksom eh, Marine Le Pen har en stark eh, eh, eu kritisk agenda till exempel, mm. vilket Jimmy Åkesson här hemma har. Liksom, ja. höjt Nej, men jag upp. tänker så här. I Sverige kommer vi aldrig behöva välja mellan mm. två, alltså den typen av kandidater. Mm. Alltså så här, jag tänker, jag, det jag tänker är att framförallt för sossarna mm. så är det viktigt att inte dra några lärdomar. Mm av det franska mm. presidentvalet. Mm. Alltså gör inte det för att mm. i så fall så kommer de säga att ja och till, framförallt om Macron mm. Mm. vinner. Mm. Eh, och, då, och att så här, det skulle spä på deras så här, tilltro till att eh, ja, men vi ska bara vara så mm. mycket lika som mm. tidigare. Mm. Eh, att det inte krävs någon förändring. Ja mm. men precis, mm. så jag tänker så här, att man inte ska lära mm. sig mm. Nå någonting av det mm. kanske är bäst. Mm. <laughs> I alla fall eh, vänster ifrån. Mm. Ja, det man kan lära sig är att eh, eh, i ett sådant system så fungerar det så där Hur det fungerar hur, hur liksom samma mekanismer fungerar i vårt mm. system är säkerligen på ett annat sätt. Ja, men jag, tror jag, ja, komma men jag tänker att en annan intressant grej är att om man tar ihop hela vänsterblocket och tittar på de kandidaterna så fick ju de en ganska stor majoritet över högerblocket mm. om man ska dela in dem så där mm. ideologiskt. Mm. Men ingen av de här vänsterföreträdarna vann för att, ja, men för att de är splittrade. Mm. För att det är många kandidater mm. som står för lite olika mm. grejer. Mm. Um. Men då räknar man in Macron i vänster. Man gör det? Ja. ja, okay. mm. ja. Men och, och till viss del så är det ju liksom... Alltså han är ju inte vänster men han kommer ju från arbetar, ja. liksom Arbetarpartiet eller vad man säger Socialdemokraterna. Um. Mm. Nej men jag tror att det som också är viktigt uh, Att ta med sig i alla fall Är att uh, Det är inte så Alltså i tidigare i år uh, Och i höstas så pratade man om så här uh, Nu kommer Le Pen vinna presidentvalet uh, I Frankrike Och sen så kommer det bli högerregering Där och där och där och där Och det, har, det kan man ändå ta med sig att Det har inte hänt, det kommer Nej. antagligen inte bli så um, Och att Det betyder att vi har en chans att vända det här inom, mm. liksom, innan det är för sent. Och det tror jag ändå är en viktig, eh, eh, viktig poäng att ha med sig. Men att vända så... innan det blir för sent, alltså, så här, det är ju det som stör mig lite. Alltså, det spelar ingen roll. Deras parlamentariska makt verkar inte spela så stor roll. Och deras, då menar jag, partier som har rötter i inom nazismen. Mm. Mm. Därför att det har, ju, det har ju ändå blivit en sån normaliseringsvåg. Mm. att eh, Även om de bara står och skriker vid sidan av. Mm. Le Pen gör ju inte mm. det. Hon kan ju verkligen bli mm. Frankrikes mm. nästa president. Mm. Eh, men alldeles oavsett så verkar det här sippra in i etablerade partier. Eh, och att vi har ja, men nu ett miljöparti mm. till exempel som mm. tycker att fotboj är en bra idé mm. på människor som är eh, som är papperslösa mm. till exempel, mm. att typ kriminalisera mm. den typen av utsatthet. Alltså det här skulle ju vi, ha, vi många tycker att det är helt sjukt, mm. men, det, men det är liksom, det, alltså det, är, så här, det är så här rasistiska mm. tendenser. Jo men det är klart, och jag, och jag förstår vad du menar, att, att högervridningen har ju redan pågått så länge så att den liksom är i, i det, det är redan på ett sätt för sent, men det är ju inte det. Och jag Nej. menar att när de får parlamentarisk makt, på alltså precis som SD har nu i Sveriges mm. riksdag när man sitter och håller liksom regeringen i gisslan, naturligtvis får det konsekvenser för alla andra partier runt omkring. Mm. Men de har ännu inte den liksom absoluta makten. Nej. alltså De har makten över, som Sverigedemokraterna har till exempel, makten över samtalet väldigt intensivt. Men de har ju ja. ännu inte den absoluta makten. Och okay. det tror jag är... Alltså om, om, Marine, om Marine Le Pen får presidentmakten mm. det är ju... Även om hon skulle få ett parlament som skulle vara emot henne eller majoriteten så skulle det vara... Alltså, så är det klart att det säger också en massa saker till andra länder runt om. Alltså det blir ju ja. säkert eh, på många sätt liksom dominoeffekter ja. av, av en sån mm. ett sånt en sån vinst. Men då är det ju skönt att... Så här, äh... Ingen har den absoluta makten i Sverige. Alldeles oavsett. Mm. Mm. Så det kan man ju tycka är hoppfullt. I alla fall. Mm. Yes. Um, inga frågor som har kommit in än vad jag kan se. Um, men Ylva Volgas tycker att uh, hon älskar den här fredagstraditionen. Det tycker vi är väldigt roligt. Vi gör jag också det. <laughs> <laughs> Och um, vi hade andra ämnen vi skulle prata om också. Jo. Detta med vårdkrisen. Ja. Det, har, det har inte varit kanske det mest omtalade eh, under den här veckan. Men det är ju en pågående liksom, kris som bara händer och händer. Mm. Eh, och i nästa vecka så har Michaela Kedhammar skrivit en ledare. I nästa veckas nummer, den har inte publicerat än mm. Men om att man nu eh, i Sollefteå, på sjukhuset i Sollefte eh, också lägger ner den... Eh, den dygnsavdelning det vill säga där man kan läggas in om man är, är psykiskt sjuk helt enkelt. Mm. Eh, nu Vad skulle de byta ut det mot? Mobila eh, psykoteam då istället. Och anledningen som man uppger är att man inte har möjlighet att rekrytera eh, sjuksköterskor till den här avdelningen. Och, mm. därför så, och det har man inte haft på två års tid, säger man. Och därför så eh, väljer man nu att lägga ner den. Och det här är ju bara ett exempel på, ja. av väldigt, väldigt många där personalsituationen eh, gör att man stänger mm. avdelningar. Det är därför som också köerna blir längre och för att det finns mm. liksom inte, eh, det finns inte personal nog. Mm. Eh, samtidigt som att det, det blir liksom en ökad... Eh, för att folk slutar inte vara sjuka. Bara för att man stänger Oj. avdelningar. Och jag tänkte att vi skulle fundera lite och diskutera lite över hur man, hur man ska vända det här. För nu såg jag, jag hörde också i veckan så var det en nyhet om att barnmorskutbildningen. Där man blivit tvungen att säga nej till en massa sjuksköterskor som då har sökt barnmorskutbildningen. Alltså det är en vidareutbildning på sjuksköterskutbildningen. Ja. För att man har, man har möjlighet att ge den teoretiska utbildningen, men inte den praktiska. För du bygger på att det ska finnas liksom någon ute i den faktiska vården mm. som kan ta emot de här människorna och ge dem den utbildningen. Mm. Och det är ju... Alltså, nu hamnar vi liksom någonstans... Nu går det liksom... Det känns som att det är ingen som egentligen försöker fundera på eh, hur man ska ta sig ur den här situationen. Eller det är klart att det är det. Det är väl massvis som, med människor som gör det. Men det hörs inga politiska förslag. Nej, Nej men det är för att det är det här... Äh... Det, det är inte den här chockkrisen mm. utan det är någonting som är pågående mm. eh, som du egentligen mest märker av när du blir sjuk. Ja. Eh, och inte annars. Mm. Eller när någon anhörig blir mm. sjuk. Eh, och då förstår man hur galet det är. Mm. att det, det här har ju pågått i flera år. Mm. Eh, men jag tycker också att det pratas alldeles för lite om vården i stort. Mm. Och hur Jag tänker mest på det här glappet mellan hur svindyra eh, inhyrda läkare är mm. och hur lite betalt sjuksköterskor mm. får. Mm. Att vissa kan välja att ha en ganska schysst arbetssituation mm. på andra människors arbetssituationsbekostnad. Ja, men det blir ju mm. så. Och jag tror att det är väldigt många läkare, och jag menar inte att det inte är att det på något sätt är omoraliskt. Det är inte det, att det är så systemet mm. är uppbyggt. Mm. Då är det inte märkligt mm. att man så här använder de Nej. valmöjligheterna. Mm. Men jag tror också att det är många läkare som också får lite ont i magen när de ser deras kollegors, mm. alltså sjuksköterskornas mm. arbetssituation, hur de går på knäna. Mm. Och hur de inte alls har samma möjligheter. Mm. Mm. Nej, och det, det var också en nyhet i veckan Om, om hur primärvårdens läkare typ, eh, Att det är väldigt, väldigt många som blir sjukskrivna På grund av stresssjukdomar mm. eh, Antalet mm. liksom, patienter du ska ha på en månad eh, Ökar eh, mm. Som du liksom ska avverka eh, Ja då är det klart att det blir en stor rotation mm, Alltså på mm, personal mm. Men vad är lösningen på det här då? Vad är lösningen? Alltså jag tänker bara så här, fixa bara schysstare arbetsvillkor för människor inom vården. Mm. Alltså dels så behöver vi utbilda fler människor, mm. eh, men också göra det på något sätt attraktivt mm. att välja att bli sjuksköterskor. Mm. Inte bara höra de här skräckhistorierna mm. om så här, utmattningssyndrom mm. och extremt låga mm. löner och kassa arbetsvillkor. Mm. Mm. på östra sjukhuset i Göteborg så på ortopeden så införde man 60 timmars arbetsdag mm. sen dess har det inte varit särskilt svårt att rekrytera mm. sjuksköterska dit jag tänker mig att det är en av de liksom viktigaste sätten så fungerar ju liksom det privata näringslivet också Nu börjar man, när man liksom de krea, den kreativa klassen i, i storstädernas innerstäder de liksom har ju möjligheten att välja och företagen ser att här här kan vi rekrytera liksom, riktigt duktiga, eh, ja, men, vad kan det vara, typ layoutare, eh, grafiska eh, kunniga människor eh, genom att ha en 60-mars arbetsdag. Exakt så måste man ju också liksom, mm. resonera från, eh, från det offentliga eller från sjukvården. Liksom, verkligen det, är, sjukvården. Är, det för de är de enda som kan mm. göra någonting. Mm. Men sen så tror jag också att så här, eh, alltså, människor är trötta. Mm. Människor orkar inte jobba Nej. så mycket mm. och inte för att låta för mycket som Roland Pålsen, sådär. Mm. men, men alltså, jag tror verkligen att kortare arbetsdagar är framtiden ja. och den framtiden borde redan ha varit Exakt. här ehm, med tanke på den utveckling som vi har haft, mm. Mm. Ehm, vi har råd med det, ja. alltså, det kommer ju kosta mer. Att ha det, människor som mm. bränns ut mm. och sjukskrivs mm. i... Och som dör tidigare som en effekt av det. Ja. Betala skatt kortare tid. Det borde väl alla ni <laughs> liksom, eh, kostnadsivrare eh, tycka är intressant. Nej, men eh, jag, jag tror att, jag tror att det, är, det är på något sätt den mest moderna. Eh, mm. Mm. Och, och mest relevanta frågan för väldigt, väldigt många. Vi gjorde, ett eller vi gjorde en uppföljning av det när Svartodalens det här stora projektet i Göteborg på ett, på ett ålderdomshem det var ju liksom på alla parametrar så har, alla mådde bättre alla hade liksom fått en för bättre för att de hade infört sex timmar ja de hade här, det eller? som ett prov och de som brukarna eller vad man säger mm. de som man tog hand om pensionärerna mm. de mådde också bättre och personalen mådde bättre men det är klart att det kostade Ja. Och, det det och för är. alla så här jätteduktiga Hungriga karriärsmänniskor Som mm. bara men jag jobbar i 12 timmar mm. om dagen liksom. Då ska jag också säga att så här, ja, men Det här handlar om att normen Ska vara sex timmars mm. arbetsdag mm. Inom vården så är det knappast så att folk, Sjuksköterskorna kan inte gå efter 8 mm. timmar mm. Som det ser ut nu mm. Det är väldigt Det är, det är, långa, det är så dubbla shorer. Eh, de får jobba mycket natt De får, jobba, de får hoppa in för mm. kollegor täcka upp. Så det är väldigt sällan som det faktiskt ens är ja, Åtta timmar i industrin så är det snarare kortare arbetsveckor redan idag. För vissa i alla fall. Alltså, man har ju successivt förhandlat alltså, i avtal och så vidare om, om timmars, eller om, om arbetstidsförkortningar i, mm. i utbyte mot annat. Liksom. Mm. Och det är ju en intressant fråga hur man, hur man ser på det. Ska det ske lagstiftningsvägen eller ska det ske avtalsvägen? Vad tycker du Alltså min liksom spontana känsla i lagstiftning. Mm. Eftersom det, det, går, det går snabbt. Mm. Eh, och så är det liksom fast där och så behöver man inte vara beroende mm. av att eh, facken ska mm. göra det där jobbet. Mm. Mm. Och eh, att man ska komma överens. Mm. Så... Det ja. finns ju många fack som driver det, men, jo, men det vet. sker också jo, men i förhållande... Man måste ju inte alltså styrka Precis. på något sätt, mm. och så här, men det har man väl inte tid mm. med? Nej, men också lagstiftar. att arbetsgiv arbetsgivaren ställer ju alltid emot då... Eh, eller och, och, och, även LO... Eh, jag vet att inför LO-kongressen inför LO så var det ju motioner om att LO-kongressen skulle ta ställning för 60 marsdagen dagen mm. eh, Och då svarar man i svaret så här att ja det, det, att en förkortning av arbetstiden kommer nog att ske. Mm. Men eh, i, det får inte ske på bekostnad av löneutrymmet. Det vill säga när arbetsgivaren då säger ja men, ja, men visst, ja, ni kan få kortare arbetstid men då kommer ni heller inte få några löneökningar mm. för att det kommer vara så dyrt. Och i det läget så som fackföreningsrörelse så gör man nog Alltså, kanske det är rätt ställningstagande för att man inser sin egen att man inte är tillräckligt stark ja. eh, och att liksom det också skulle gå ut över eh, tror man då företagens liksom, mm. inte produktivitet för den skulle antagligen öka men, men företagens liksom, eh, möjligheter eh, vad ska man säga nu, gud, nu låter jag verkligen som en av dem ja. jag kommer, men liksom det är ju argumentationen mm. Hur känner ni? Vill ni ha sex timmars arbetsdag och kommentera? Nej, men jag, jag, jag, men, jag, jag tror att det viktiga att fundera kring är ju just hur en sån lagstiftning ska se ut. För att det, mm. det handlar ju inte bara om att lagstifta rakt upp och ner, utan det måste ju också här, att transfereringssystemen mellan stat och kommun. Alltså, det som man skulle vinna i kostnader, det tillför ju staten, det vill säga sjukskrivningstal, Alltså minskade kostnader för Försäkringskassan. Typ alla de där sakerna. Det är ju sånt som, som staten... Jag är verkligen inte insatt i det där. Jag är bara så här... Lagstiftande! <laughs> Fixa bara 60 års jag... och, ja. och det måste ju också lösas. För att det är ja. klart att det kostar mer. Om du, om du har ett äldre boende Där du måste eh, införa ett skift till. Eh, och anställa fler. Mm. Ja, men då är det klart att det kostar mer. Men vinsterna hamnar i någon annanstans. Så att säga. Mm. Och det måste ju jämnas ut för att det ska kunna bli... Eh, liksom på, en västig, eh, på ett vettigt sätt du med <laughs> Nej men jag är inte sossig, jag säger bara att det går. Det är absolut inte omöjligt. Men man måste tänka på alla sakerna samtidigt. Och det tror jag är viktigt. Mm. Att även argumentera på det viset. För att, mm. att bara säga det. Jag tror att jättemånga känner människor som känner så här. ja 60-mars arbetsdag, mm. lös det bara. Mm. Eh, och det är <laughs> alltså, det, det är där jag tycker att vi ska vara. Men då måste diskussionen också föras utifrån de liksom, vettiga yeah. utgångspunkter som är realistiska. Mm. Japp, yep, Sina. Nu är klockan... Mm. Vi har ett ämne kvar mm. och det är första maj. Vad ska du göra första maj? Jag, jag ska gå i ett demonstrationståg. Ska du det? Ja, ja, jag ska absolut inte vara bakis. Nej, bra. Valborg är borgerligt. Valborg är jätteborgerligt och det ska dessutom bli dåligt väder. Så... Ja. Pff, whatevers. Ja. Och var ska du gå? Här i Stockholm? Här i Stockholm. Ja. Mm. Det finns bara ett tåg att gå i, kanske, eller? Är, är det så? Eller? Det är det. Jag vet inte, jag vet, det finns ganska många. Mm. Men, men jag tänker, för dig, är det sosse-tåget, är det synktåget, är det vänsterpartitåget? Nej, vi, jag med min familj brukar faktiskt gå i vänsterpartiet. Mm. Det, ja, Tradition. Sen, sen länge. Ja. Mm. Det är gamla nyheter. Ja, ska, jag, vi ska Tidningen kommer finnas på plats i Stockholm, mm. eh, men den kommer också... Tidningen har skickats ut till massvis med olika första majfiranden runt om i Sverige. Så eh, man kan säkert haffa en tidning på där man... Vad fint! Är. Kommer folk så här dela ut flammaren? Ja, det är sant. Det är korrekt. Eh, och vi, kommer vara, eller vi här på redaktionen som ju ligger i Stockholm kommer vara eh, på första majfirandet. I, det största första majfirandet i hela Sverige. Det vill säga det som är Vänsterpartiets tåg. Mm. Eh, som går från medbor medborgarplatsen till Kungsträdgården. Eh, och det ser ut på prognoserna som att det ska bli sol. Ja. Så vi hoppas ju på det. Det måste vara ödet mm, det måste vara mm. Men om vi bara ska säga någonting som inte bara är så här härligt och peppigt. Vad tror vi att vi kommer få höra i första majtalen? Åh, oh, bra fråga. Vad kommer Lövin säga? Vad kommer Kalle säga? Säger leven någonsin något? Eller jag vet inte. Nej, kanske inte. Han kommer säga. Vi måste bevara. Nej, vi måste utveckla den svenska modellen, inte avveckla den. Det kommer man säga. Mm. Det, det säger han nämligen alltid. Eh, sen kommer han kanske säga någonting om polisen. Ja. Om ordning och reda, kanske. Ja, om terrorlagstiftning. Ja, ja Säkert. säkert ja. Vad tror kommer, vi Jonas så... Kastet kommer säga. Vänsterpartiets paroll i år är det är vår tur nu. Jaha. Och vad då? Ja, exakt. Jag vet inte om jag gillar den. Jag, tycker att, eh, alltså jag, förstår, jag förstår vad de menar om det handlar om så här det är vår tur nu, nu tar vi skatten från de rika. Jaha. Eh, men jag vet inte om det är allas eh, liksom det är första vår tur nu. Nu är det vår tur. Istället för innan har det varit om de rikas tur. Nu är det vår tur. Men det gör ju också att man liksom jag vet inte om man alienerar ett gäng människor som inte tycker att som tycker att det har varit deras tur ganska länge. Eller som de liksom har gått ganska bra för ja jag vet inte Jag tycker den är lite krånglig Jag förstår inte riktigt Jag får inga liksom spontana känslor liksom, Men nej. jag kanske inte är i målgruppen Jo men jag, jag uh -huh. tror nog i alla högt Jag tror i målgruppen Men, nej, men då, är, då är det lite förvirrat kan man säga ja, Då förstår lite. man inte riktigt men jag, tycker, men jag tänker känslan av att vara berättigad Någonting som man inte har kanske är rätt universell uh -huh. Så på det sättet kanske det är så här. Uh -huh. Ja det är faktiskt min tur uh -huh. nu mm. Typ jag tjänar bara 40 i månaden <laughs> Men det är min tur att få läneförhöjning <laughs> Alltså <laughs> Exakt, ja. det kanske är så det småre. kanske är, geni alltså, det så kanske är, kanske det är genialt ja. Ja. Um. Men oavsett, eh, arbetarrörelsens högtidsdag, mm. den firar vi eh, för att komma ihåg allt som har varit och samla kraft ja. för, eh, och mod för nya. strider mm. och att ta. Men någonting som är lite mer allvarligt med första mm. maj är mm. att... Eh, det är ju Nassarnas eh, framfart. Ja. Typ. De ska är, fira i Borlänge. Inte bara, ja, de ska, det är många som ska ut mm. första maj mm. lite här mm. och där mm. um, och har fått tillstånd mm. av polisen. Mm. Men det, det där tycker jag, nu blir det här lite, det här lite längre än vad vi hade tänkt, men eh, det där tycker jag också är, jag tycker att det är rimligt att de får tillstånd. Mm. Det är svårt för polisen att göra någonting annat. Nästa gång, om man, om man liksom börjar inskränka på den rätten, då, är det, då kanske det är vänster som drabbas nästa gång. Eh, och det tror jag, men det här är kanske en annan ja. diskussion Vi kan ju prata om det efter första maj kanske. Det kan vi göra. Och liksom utvärdera, utvärdera vi hur det gick. Egentligen har För jag det. tror också ja. att motståndet mot den här demonstrationen i Bålänge är ju mycket mycket större än ja. deras demonstration och på många sätt så har den ändå alltså det, det, det mobiliseras ju också på andra sidan ja. när de gör så här. Och det tror jag ändå vi ska se. Men så här med skick till första maj mm. gå ut, eh, mm. ni som kan mm. och ta hand om er själva och varandra. Mm. Typ. Mm. Och skrik högt för något du tror på. Mm. Det tror jag ändå är väldigt bra. Vi ska göra lite reklam också innan vi slutar. Det här är eh, veckans nummer av flamman som ni kanske nu ser lite spegelvänt. Men eh, i det så finns det eh, roliga saker att läsa, vettiga grejer. Så vill man bli prenumerant så kan man få bli det till ett mycket mycket bra pris nu. Från och med idag till och med 1 maj. Så har vi ett specialpris som innebär 20% av vatt på en hel års prenumeration Det vill säga 480 kronor istället för 599 kronor är ju socialistiskt Det är fint. verkligen, vi bjuder på det helt enkelt för det första maj Så eh, gå in och teckna en prenumeration eh, Gör det nu eh, Och se till att eh, skrik högt Och håll utkik också efter flammans första maj Eh, lista på Spotify. Där kommer vi lägga upp musik som gör att man inte blir politiskt deprimerad utan snarare peppad. Mm. Så med de orden, <laughs> tack för idag! Hej då! Hej